31 жовтня. Отож, день настав. І був він хмарний, і з півночі віяв вітерець. Я запевняв себе, я не нервуюся, я досвідчений гравець, не відчуваю ні трепету перечуття, ні посмиків тривоги, ні хвиль щирого страху. Але я спустився, був у підвал, щоб зробити обхід, лише там, згадав, потреби в обході немає. А ще я раз по раз ловив себе на тому, що вже вкотре перевіряю наш арсенал інгредієнтів і знарядь. Кінець кінцем я вийшов, збігав до Ларі, з гайка він уже зник, а будинок видавався порожнім. Я пошукав рохвістку, а коли знайшов, ми прогулялися. Довго йшли мовчки, аж доки вона мовила. Зачиняти будете тільки ви з Джеком. Скидається на те. Мені прикро. Та пусте. Ми з Джил пообіді йдемо на збори до вікарія. Морі з Макейбом теж там будуть. Он як, військова рада? Мабуть. Ми видірилися на собаче гніздо і оглянули округу. Перед великою брилою хтось наскладав схожу на вівтар купу каміння. Зверху її накрили важкими дошками. Трохи далі вже наготував дров для костопального огніща. «Ось тут», – сказала я... вона. «Так». «Ми збираємося протестувати жертвоприношення?» «Добре». «Гадаєш, Ларі зможе здійснити свій план?» «Не знаю». Ми спустилися іншим схилом, де побачили кілька свіжих покручених слідів. «Цікаво, що тепер буде зі здоровенем?» – мовила кішка. «Мені його шкода. Схопивши мені тієї ночі, він не хотів мене кривдити, я відчувала». «Ще один пропащий, і справді сумно. Ми знову йшли мовчки, тоді вона сказала». «У півколі я хочу стояти поруч із тобою. Гадаю, вікарій стоятиме з лівого кінця. Поруч Моріс із Макебом. Текела і ночовий з ним. Далі Джил». Я стоятиму праворуч від неї і займу позицію за три кроки попереду. Так ви з Джеком опинитеся поруч. Он як? Так, я пропрацювала над цим розташуванням. Ти маєш бути праворуч і трохи позаду від мене. Ліворуч від Джека. Чому? Бо як стоятимеш праворуч, від нього може статися щось лихе. Звідки знаєш? Зі своєї дещіці мудрості. Я це обміркував. Старий котяр із світу сні був без сумніву на її боці. А вона ж відчиняла... Отже, він міг щось для мене підстроювати. Однак його за увагу щодо древніх здалися хіба не зневажливими, а сам він нібито був до мене прихильний. Розум тут був безсилий. І я знав, що мушу довіритися почуттям. Зроблю, як кажеш. Нахилившись до нашої місцини, я сказав, «Піду гляну, чи вернувся Ларі. Ти зі мною?» «Ні, нарадиш». «Гаразд. Ну що ж, непогано було». «Так. Я ще жодного собаку так близько не знала». «У мене так само з котами. «До побачення». «Так». Вона рушила додому. Я знову пошукав Ларі навколо будинку, але ознак його повернення не було. Дорогою додому я почув, як із травяного острівця просичали моє ім'я. Нюху, друже, радий бачити. Я саме повз до тебе. Тепер не мушу». «Вабнюго, що боробляв?» «Зависав у саду, їв міцненьке». «Просто зупинився трохи клюкнути на доріжку». «А чому ти повз до мене?» «Дещо дізнався, хотів поділитися». «І що?» – запитав я. «Здається, я перейняв у Раставу погану звичку. Глянь на мене, почуваюся, наче шкіра злазить». «Та ні». «Та я знаю, але він мені справді подобався. Розпрощавшись із тобою, я поповз у сад і почав собі їсти старі сквашені плоди». З ним було затишно. Я відчував, що комусь потрібний. Фруктів вже майже не лишилося. Я вичиню. Усе буде гаразд. Але мені його бракуватиме. Він був добрий чоловік. Його вбив вікарій, Ось що сказав мені ночовій. Хотів звузити коло. Тому граф позбувся Оуена. Це була звістка вікарію. Ти ж доберешся до вікарія, правда? Вапнюшко, гадаю, ти перебрав... Овина вбили вже по тому, як прохромили графа. «Розумний він, а? Про це я й хотів тобі розповісти. Він нас надурив. Він досі тут». «Що? Як?» Тієї ночі у самому розпалі моєї гульби я враз почувся страх яким самотнім. Бути на самоті я не хотів, тож рушив шукати когось. Щось. Світло, рух, звуки. Поповз я до циганського табору. Ліпше й не буває». Скрутився під возом, думаючи собі там проспатися, та з воза почалися уривки бесіди, які спонакали мені пролізти між мостинами. Я вибрав саме той віз, і в ньому було двійко вартових. Вони балакали то по-своєму, то по-англійському. Молодший хотів повправлятися. Провів ніч я там, а не на долі. Зате дізнався, що до чого, знайшов навіть дірочку, крізь яку побачив труну. То він у циган? Так. У день вони охороняють його сон, уночі його порожню трону. То він це вдав, вирядив той кістяк, що ми його бачили у свою одіж, сам устромив кілка. Так, той порохнявий скелет уже був у могилі. І тому на ньому не було персня. Так, і в цьому він теж не ризикував. Знайшовши останки, кожен припустив би, що перстень забрав той, хто вгетив кілок. Мене прийняло морозом. «Вапнюшко, він улаштував це вже після смерті місяця, правда ж?» «Так, на твої розрахунки це не вплине». «Добре, але я не зрозумів. Граф убив Овена, бо Вікарій убив Растова. Овен відчиняв. Це що, наслідок якоїсь особливої графової приязні? Чи він просто хотів застерігти Вікарія від дальшого насилля?» «Не знаю, про це нічого не казали». Тихо загарчавши, я мовив. Але ж і заплутана ця гра. Згода. Тепер ти знаєш усе, що я. Дякую. Хочеш зі мною? Ні, я правда вибув. Щасти. Щасти, Вапнюшко. Він поплазував із характерним звуком. По обіді пішов дощик, трохи по заході перестав. Я вийшов глянути на Місяць. Бобон зі мною, але Місяць був хмарним серпанком, і ми побачили тільки велику світлу пляму на сході. Вітер віяв холодом. То ось воно, сказав Бубон, до ранку все вирішиться. Так. Хотів би я теж грати. Бажання при місяці. Вони можуть справджуватися. Ти ж таки по-своєму грав. Мінявся відомостями, стежив за перебігом, як і всі ми. Так, але й не робив нічого, направду важливого, як і всі. Остаточна картина складається переважно з дрібниць, доданих одна до одної. Від них усе залежить. Ну, мабуть. Так було весело. Як по-твоєму, чи не міг би я теж піти? Хотів би я на це глянути, хай би як воно проходило. «Вибач», – сказав я, – «ми не можемо ще й за цивільних відповідати. Цього разу бійка намічається ні в року». «Ми розумію», – відповів він. «Я так і думав, але мав запитати». Трохи згодом я залишив його дивитися в небо на самоті. Місяць досі був схований. Отже… Ми з Джеком, звісно, вийшли до півночі. Він був у теплому пальті і ніс спорядження в сумці через плече. А під рукою тримав кілька на набагаття. Клопоту замикати двері ми собі не завдали. Небо розвіднялось, хоч і місяць досі був замаскований. Проте навіть його змарнілого проблиску вистачило, щоб ми ясно бачили нашу путь. У спину дув зимний вогкий вітерець. Незабаром перед нами постало собаче гніздо. Джек вирішив, що маємо його обійти і піднятися східним схилом. Так і зробили. Щойно показалася верхівка, ми побачили, що в колі перед брилою з письменами щось уже трохи жевріло. Наблизившись, ми роздивилися, що це вікарі Робес, Моріс із Макебом плекали багатічко, що його вони очовідячки щойно розклали, а тепер саме роздмухували. Парухове вухо було вже без бинтів, і вогонь просвічував крізь дві дірки в його верхній частині. Купа палива була вже значно більша, ніж коли ми зі Серхвісткою приходили раніше. Костопальне огнище – необхідна частина нашої справи. Воно бере свій початок глибоко в туманному безмежі наших обрядів. Потребують його обидві сторони, тож із цього погляду огнище інструмент нейтральний. По півночі воно палатиме вже не в одному світі, і його можна залічити до тих речей, що поліпшують наші особисті переваги та слугують нашим цілям. Воно вабить потойбічних істот, прихильних до тієї чи другої сторони, а також нейтральних духів, які залежно від перебігу можуть схилитися на чийсь бік. Крізь нього проходять голоси і видива. Слугує воно вторинною точкою прояву, що доповнює основний об'єкт відчиняння-зачиняння, хай би що це не було. Зазвичай кожен з нас щось туди підкидає, і воно взаємодіє з усіма нами впродовж ритуалу. Я, приміром, кілька днів тому подзюрив на одне з наших полін. Бувало, що його полум'я атакувало гравців, пам'ятаю випадок, коли одного гравця оборонила раптова поява стіни вогню. А ще в ньому добре позбуватися доказів, та й холодними ночами воно дуже до речі. «Добрий вечір!» – привітався Джек, підійшовши і додавши свої дрова до загальної копи. «Добрий вечір, Джеку!» – відповів вікарій. Моріс із Маккебом кивнули. На вівтарі головою до нас лежала навзнак, заплюшивши очі і повільно дихаючи лінета. Звісно, добре одурманена. На ній була довга біла одежина, а темне волосся було розпущене. Я відвернувся. Очевидно, протест відхилили. Понюхав повітря. Ні джил, ні сирохвісткою не пахнуло. Вогонь розквітнув яскравіше. Джек поставив сумку і рушив допомагати з багаттям. Я вирішив на швидку обійти місцину, зробив велике коло. Нічого незвичного не знайшов. Повернувся, повитріщався на брилу, аж тут із-за хмар визирнув край місяця. Його світло впало на камінь, письмена знову проявилися, темні на освітленій поверхні. Я перейшов до джекової сумки і усівся. На вікарії була темна накидка, що шелестіла під час хруху. Вона не приховувала його низкорослості і гладкуватості, не прибільшувала і не применшувала його загрозливого вигляду. Найголовніше було в нього на обличчі. Завзяти вираз контрольованої манії. Місяць здвоївся в його окулярах. Завдяки спільним зусиллям огнище виросло до поважного розміру. Вікарій перший щось кинув туди. Пакуночок, який затріскотів і спалахнув блакитним полум'ям. Я нюхнув. Там були знайомі мені зілля. Моріс докинув два пакунки, де, як я розпізнав, були кістки. Джек додав ще один, малесенький, який дав зелений спалах. Я докинув свою лепту, а заразом і обдзюрене полінце. Місяць остаточно вислизнув з-за хмар. Вікарій підійшов і задивився на напис. Навіть не глянувши на свою пасарбицю. Тоді відступив, повернувся ліворуч, зробив кілька кроків, спинився, знову повернувся до брили. Трохи посовувався, тоді черкнув по землі за каблуком. «Розташуюся тут!» заявив він, зиркнувши на Джека. «Не заперечу», – відказав той. «Ваші товариші, гадаю, стануть праворуч від вас». «Саме це я й мав на думці. Моріс тут, маке правіше від нього, тоді Джил, пояснив вікарі, жестикулюючи. Джек кивнув, аж тут місяць на мить затулила якась темна тінь. За кілька хвилі з неба впав ночовій, усівшись на дрова. «Привіт, Нюху! А переходь на до нас!» «Ні, дякую. Може, ти до нас?» Він крутнув головою у свій незвичний спосіб. «Не думаю. А надто коли ми у всьому переважаємо!» Невдовзі крякнувши, прилетіла Текела і сіла на ліве плече вікарія. «Привіт, ночовію!» – привіталася вона. «Доброї гри тобі, сестро!» Глянула на мене, відвернулася, не сказала нічого. «Я теж!» Усі підкинули в вогонь ще палива, ще інгредієнтів. На багаття поклали два величенькі поліна. Їх огорнули грайливі багатобарвні омахи полум'я, і поліна невдовзі потемнішали, а вогонь затанцював на їхній поверхні. У міру того, як туди додавали порошки, кістки, зілля та свіжі анатомічні зразки, людські і не тільки, я вловлював мішанку запахів. Линули туди і кілька скляночок рідин, від яких вогонь трохи пригасав і випускав повзучі пасма диму, почому ненадовго яскраво спалахував. У тріскотінні, я, здається, розібрав на якомусь підсвідомому рівні перший шепіт. Кроки і Джил північним схилом почулися ще до того, як вона з'явилася. Але і після появи її ще кілька митій годі було розрізнити на тлі ночі, бо вдягнута вона була в довгу чорну сукню і чорний плащ з каптуром. Виглядала вона вищою, стрункішою. Несла сірохвістку, але, вийшовши на рівне, одразу поставила долі. – Добрий вечір, – мовила вона до всіх. Четверо чоловіків відповіли. «Привіт, нюху!» Сказала сірохвістка, підходячи до мене. «А вогонь вже не в року?» «Так». «Як бачиш?» «Ваш протест відхилили?» «Знайшов Ларі?» «Ні». «От ж...» «Та є запасний план. Почав був я, але тут підлетів вітатися з кішкою ночовій. Мені закортіло завити на місяць, він так і запрошував на нього повити, але я втримався. Я занюхав пахощі». Джил саме почала жбурляти пакуночки вогнища. Місяць наближався до зеніту. «Як ми дізнаємося, що пора починати?» – спитала мене сірохвістка. «Коли зможемо говорити з людьми?» «А, точно. А Як спина?» «Усе гаразд. Ти наче теж у формі». «Так, у порядку». Ми трохи подивились на вогонь, підкинули ще поліно, ще пакунки. Запахи утворили солодко-спокусливий букет. Полум'я стрибала вже вище. Регулярно змінювало колір, тріпотіло від вітру. З вогню спиратниче долинали дзвінки мелодійні звуки. То чулися, то знову зникали голоси. Відвернувшись, я зауважив нове джерело світла. Напис зажеврів. Місяць у небі сягнув зеніту. «Джеку, як чути?» – звався я. «Гучно і чітко, Нюхо. Радий вітати при місяці. Що там у тебе?» «Просто перевіряю час». Ночовій раптом заговорив до Моріса з Макебом, таке вікарія. Гадаю, пора на місця, сказала сірохвістка. Так, відказав я. Вона пішла по джил, бо яка саме кидала у вогонь останній пакунок, тепер повітря над кольоровим поломям було маревне, ніби горіло водночас в різних місцях. У Мерехтливому полі просто біля багаття можна було вловити зором деякі з тих місць, Звідкилясь з півночі почулося вовче виття. Вікарі підійшов до місця, що його був указав, і став там. Моріс із Макебом зайняли позиції праворуч від нього. Ночовій умостився на каменюці між ними, Джил стала поруч із Макебом. Цірохвістка біля неї, але за три котячі кроки попереду. Я став біля кішки. Джек праворуч від мене. Перед брилою утворилося півколо, на протилежних кінцях якого стояли Джек і Вікарій. Сонна лінета лежала на вівтарі футами десятьма переді мною. Вікарі видобув звідкись із-під своєї накидки чашу з пентаграмою і поставив її на землю перед собою. Тоді вийняв Альхазредову ікону, яку притулив до Каменюки ліворуч от себе, образом до розжеврілої брили. Ночовій розташувався по-новому позаду за пентаграмою. Починають завжди відчиняльники, бо ж зачиняти це суто опір. Сумка Джека, що лежала під його правою рукою, вже була відкрита, щоб виймати всякі інгредієнти для огнища але він не хилився і розкрив її ще ширше для більшої зручності. Маккеб опустився на коліно і розстелив на землі шмат білої тканини. Щоби не знесло вітром, придавив кути камінцями. Відтак витяг з оздоблених піхов, що висіли на поясі під його піджаком, довгий тонкий клинок, що нагадував мені жертовний ніж, і поклав його на тканину вістрям до вівтаря. Тут місяць зник. Ми всі як один глянули вгору на темну постать, що затулило світло і мчала вниз до нас. Моріс пронизливо вірискнув, коли воно падало, міняючи форму, ніби оповите похмурими серпанками. Нараз місяць засяяв знову. Шмато півночного неба торкнувся землі біля Джека, а я побачив те запаморочливе трансформування, що про нього казала була хвістка. Щось скрутилося, щось завирувало, щось темне зігнулося, і ось край Джека постав граф усміхаючись геть лихоїв усмішкою. Він поклав ліву руку, на який виднівся чорний перстень Джекові на праве плече, і оголосив. «Я заступлю вам путь разом із ним!» Вікарі Робец витріщився на нього і, облизавши губи, сказав. «А я був думав, що особа вашого гатунку схильна піділяти наш погляд на цю справу». «Світ мені вподоби такий, який є!» – відповів граф. «Почнемо, якщо ваша ласка!» Вікарі кивнув. «Ми почнемо», – відказав він, – «і завершимо як слід. Брама буде розчахнута». Граф жбурнув у полум'я гілочко і пакуночок. Вогонь рухався в барвистому танці, потріскував і подзенькував, пропалював на діру, крізь яку лунали тепер уже наспівуючі голоси. Тіні без линули повз нас над вівтарем і поверхньою брили. Я знову почув виття, значно ближче. Я помітив, як вікарі здригнувся. Але він випростався і зробив жест відчинення. Повільно і низько промовив слово «сили». Воно повисло в повітрі і відлунювало. Письмена на камені розжеврюлися яскравіше. І я вже міг розрізнити, як навколо них утворюється ледь-ледь помітний подібний до дверей прямокутник. Фігура, крізь яку із сірохвісткою всмоктало до тієї пригоди у світі снів. Вікарій повторив слово, і прямокутник посвітлів. У наспіві я вже міг розчути повторювані, мов би, відгук слова «Я шубнігурат!». Переді мною сірохвістка вже звелася на ноги і стояла дуже напружено. Відтак, замість переходити до наступного етапу, вікарі розвернувся і неквапно підійшов до тканини з жартовним ножем. Я помітив, що Альхазредова ікона поза ним теж зажеврила. Він став навколішки, узяв лезо, обіруч і, піднісши до губів, поцілував. Випростався, розвернувся до вівтаря. Такеле досі сиділо на його плечі. Праворуч від мене, поза Джеком і Графом, щось ворохнулося. До нас наближалася ще одна темна постать. Бікарі устиг ступити однісінький крок, коли в круг світла вірвався великий сірий вовк і пронісся повз священника до вівтаря. Це з'явився Ларі Телбут, бувши, очевидно, при досить здоровому розумі. Він схопив дівчину зубами за ліве плече і стягнув її з вівтаря. Прутко заткуючи, як я вже це бачив, він швидко вулік її перед нами на північ праворуч від мене, звідки й прийшов. Лунко розлетівся звук пострілу, і Ларі заточився, а на лівому плечі в нього з'явилася і почала розростатися темна пляма. Вікарій тримав націлений на телбота револьвери з димною цівкою. Проте Ларі майже відразу зарухався далі, і парох стрільнув у друге. Цього разу кров виступила на Ларіний Маківці, і він застогнав і розімкнув щелепу, опустивши лінету на землю. Тоді Телбут завалився вперед, і по ньому попливли то близького вогню то тіні. Наспів тривав, супроводжуваний чудернацькою музикою. «Я шубні гурат!» Вікарій знову натиснув на гачок. Пістолет клацнув, але не вистрілив. Він підніс його ближче до себе і звів курок. Та щойно його відпустив, пролонав раптовий постріл, і куля здійняла землю біля південного краю вівтаря. Священник пожбурив зброю на діл, відлив він глибонь лише три кулі. Такі вже вони, ці саморобні набої. «Назад її, на вівтар!» – наказав вікарій. Моріс із Макебом негайно зійшли зі своїх місць і кинулися до дівчини, яка лежала горілиць. Ларіни буки досі тяжко здіймалися, а очі були заплющені. На голові, карку, плечі проступило вже значно більше крови. «Стійте!» – звелів граф. «Гравцям заборонено рухати жертву, коли церемонія вже триває!» Вікарій витрившився на нього. Моріс із Макебом спинилися, крутячи головами то на вікарія, то на графа. «Ніколи не чув про таку заборону!» – мовив вікарій. «Це складник традиції!» – заявив Джек. Для жертви завжди має лишатися хоч маленький, хоч символічний відкритий вихід. Їм дозволено йти, скільки зможуть. Їх можна спиняти. Місце, де вони впадуть, стає новим вівторем. Інакше ви зруйнуєте схему, що ми її утворили, наслідки можуть бути катастрофічні. Трохи поміркувавши, вікарій відповів: Не вірю я вам, ви зачиняльників у меншості, блифуєте, щоб утруднити мені справу. Морісе, макебе, кладіть її назад. Граф ступив їм навперейми. «У випадках, як цей, – мовив він, – протилежній стороні дозволено чинити опір святократству. Навіть далі я почув гупання тяжких кроків, але, як на мене, йшли повз пагорб, а не до нього. Моріс із Макебом завагалися, але рушили вперед і потяглися до лінети. Грав полинув до них. Він ніби не вирухнув навіть кінцівкою, але враз був уже поруч. Підніс руки у бабіч себе, здійнявши ними і плаща». Звів їх попереду, повністю огорнувши обох чоловіків полами. Стояв так якусь мить, склавши руки на грудях, аж тут кілька разів щось стріснуло. Він розкрив обійми, і вони впали на землю в неприродних позах. вух, носів і ротів текла кров, очі були широко розплющені. Вони не дихали. «Ти посмів!» – заволав вікарій. «Ти посмів зачепити моїх людей!» Граф повагом повернув голову, знову підносячи руки. Ви дозволили собі, мовив він, так до мене говорити. Він полинув до вікарі, але набагато повільніше. Музика була все чіткіше й чіткіша, на спів, усе гучніший, письміна всі яскравіше. Під час графового руху я удзрів у тінях праворуч мовчазну постать, присутність якої я вже вловив був нюхам, упізнавши запах із тієї зустрічі під місяцем у лісі. Він, той незнайомий вовк, безшумно наближався. Рука вікарія змією виповзла з-під накидки, жбурнувши щось у графа. Плин зараз же спинився. Граф закляк. Тим часом незнайомий вовк, заступлений від парохового погляду тілом графа, увійшов у круг світла, схопив лінету за плече і повів далі справу Ларі, тягнучи дівчину назад у темряву. Граф раптом геть утратив граційність. Він хитався. Незграбно ступив до вікарія, який знову сунув руку під накидку і повторив те, що зробив був перед цим. «Що це?» – спитав граф, заточившись до вікаря, який відступив. Тоді граф упав. «Земля з твоєї штруни!» – відказав вікарій. «Куди я домішав трохи мощів, які залишилися у вівтарі моєї церкви ще з набожних папіських часів? Палець святого Іларіна, якщо вірити записам. Ти потребуєш нової освяченої землі, але надмірна освяченість – це як виснажлива доля стріхніну проти лікувальної, чи не так?» Граф промимрив у відповідь чужою мовою, а вовк тим часом зник з лінетою. Тут я її утямив, чимало вивідавши в ларі, доповнивши цим свої фармацевтичні знання. узявши зразки, він кілька днів тому спромігся знайти власну ідеальну дозу. Я щойно побачив поки що найвидатнішу лічину великого детектива. Я пробив у ніч. «Молодець!» – трохи згодом почулася відповідь. «Щастий!» Письмена жевріли вже яскравішенько. – чи посприяли цьому смерті Моріса з Макебом, виснувати було важко. Підвівши погляд, вікарій побачив, що лінета зникла. Він зиркнув на Джил. «Чому мені не сказала?» «Я сама щойно помітила?» – відповіла вона. «Я теж», – додав ночовій. Вікарі підняв жартовний ніж, що його був пустив, повернувся на своє місце і готив лезо в землю прямо під ногами. Тоді випростався, повторив слово «сили» і мовив ще одне. Тут його лице на якусь хвилю перетворилося на ікласту морду вепра з порваним вухом. Нараз розплющив очі, Ларрі повернув голову, побачив, що лінети немає, зразу глянув на вівтар, упевнився, що він порожній. Спробував підвестися та марно. Цікаво, чи тяжко його поранено. Так, крові було багато, але це часто трапляється, коли зачепить голову. Навіть срібна куля має влучити в щось життєво важливе. Ларі спробував повсти вперед, просунувшись на якісь півфута. Він заспано призупинився. Вікарій мовив чергове слово. Сірохвістка зненацька стала смугаста, ніби крихітна тигриця. Це теж швидко минуло. Текела набувала подоби грифа. Джилл раптом зробилася з коцюрбленою стерезною каргою з гачкуватим носом, що майже торкався випнутого підборіддя, і пасми сивого волосся, що звисали на обличчя. Я глянув на Джека. У нього на плечах опинилася кудлата голова великого бурого ведмедя. Жовті очі пильно дивилися вперед, скутів рота, текла слина. Глянувши вниз, побачив, що моя шерсть стала багряна і волога. На лобі ж наче виросли роги. Я й гадки не мав, кого їх нагадувати, але сірохвістка стривожено відсахнулася. Вепр знову мовив, і слово заброніло в холодному повітрі ніби дзвін. Граф ураз став кістяком у чорному савані, Щось невидиме промайнуло високо над нами, зареготавши наче божевільне дитя. Поміж нас повигулькували бліді гриби, вітерець, змінивши напрямок, до ніс до мене з вогню сірчані запахи. З полум'я полилася зелена рідина, поширюючись пухристими потоками. У наспіві тепер, здавалося, звучали імена нас усіх. Маккеб обернувся в жінку нафарбованим обличчям, яке почало відшаровуватися довгими смугами. Моріс поруч з ним тепер був мавпою, що спиралася на кулаки доземних волохатих лаписьк і широко роззявила щелепи, демонструючи величезну рожеву зубату пащику. Ларі перетворився на скривавленого чоловіка, розпростертого на землі. Повітря перед нами замерехтіло і стало дзеркалом, явивши нам усю цю картину. Тут наші відображені голови відокремилися від тіл і зсунулися ліворуч. Переживати цей обмін було вкрай дивно. У мені буцім нічого не змінилося, але я нараз відчув вагу ведмежої голови і побачив, як Джекові плечі перелетіла кабаняче. Голова сирохвістки стала непропорційно велика, рогата, демонічна. На плечах у джил була маленька смугаста котяча голівка, і так далі вздовж нашого пілкола. Тоді зсунулося праворуч тіла, а тепер я був кішкою, у якою притисла до землі ведмежача голова із серцем, що гупало наче паровик. Джек став виприголовим демоном, згори знову долину в регіт. Якщо я – це не моє тіло чи моя голова, то що ж я є, розпростерти поміж грибів і смороду з черговою хвилою наспіву у вухах? Ілюзія – це все ж ілюзія, правда? Ніколи точно не знав ні до цього, ні тепер. Гриби почорніли, зморщилися і попадали, коли я їх сягнув в той гарячий зелений потік. Наші образи в дзеркалі замайорили, перетворилися на плями наших основних кольорів, злилися докупи. Я знову глянув униз, але все тонуло в млі. Відтак, улививши якийсь натяк на зміну, глянув угору. Місяць побагрянів, і з нього на нас скрапувало. Поз нього промайнув метеор. Іще, іще. Невздовзі на небі був цілий дощ із них. Дзеркало тріснуло, ми з Джеком стояли однісіньки з нашого краю, повернувши до звичних подіб а сильний подов з північного вітру роззіяв імлу. Відбиття інших гравців теж почіткішали, набувши звичайного вигляду. Зоропад послабився. Місяць переживів. відтак знову прибрав кольору масла і слонової кістки. Я зітхнув і тримав позицію, відчувши, як сірохвістка окинула мене оком. Зелені прожилки, що йшли від огню, почали застигати, ніби лава. На мить мені здалося, що з полум'я чути розмаїті звірячі звуки. Бекання, форкання, іржання, скавчання, різкий гавкіт, кілька різновидів виття, кахикання велетенського кота, кумкання, невкотливий вереск. Аж тут запала тиша, якщо не зважати на потріскування і пострілювання багаття. Я відчув у повітрі знайоме тріпотіння. Настав час відчинення. Глянув на Джека, він явно теж це відчув. Ларі підтягнувся ще на фут уперед. Я спостерігав, як Вікарій вимовляє останнє слово. Побачив, що в графа смикнулася ліва рука. Але Вікарій, напевне, теж це побачивши, нагнувся і підніс чашу з пентаграмою. Щось темне вилетіло з графового персня, але Вікарій упіймав його чашою і відбив у ніч. Хай там як, убивати параха було вже лебонь запізно. Відчинення сумніву, почувалося. Вікарій знову нагнувся, підніс ікону і поклав її графові нагруди. Перстень більше не блискав. Зрештою, дивлячись на Ларі і Графа, я мимоволі й неохоче відчув повагу до священника. Він значно краще знав своє діло, ніж можна було здогадатися. «Джил!» – гаркнув вікарій. «Застосовуй жезл!» Джил сунула руку під плащ, видобула жезл і здійняла його. Не чому брила на якусь мить припинила яскравішати. Джек миттю вихопив свого жезла, підніс його і націлив туди ж. Я знову почув важкі кроки, які цього разу наближалися. Прямокутник знову почав яскравішити і набув неби якої глибини, де плавали різнобарвні вогні. Крики з огнища все гучнішали й гучнішали. «І я шубній гурат, чолом чорному Козерогу. Музика теж посилилася, а місяць виблискував над головою, наче маяк. Ларі почав підтягуватися далі, праворуч з'явився штучний, прямуючи до нас. Я глянув на Джека. На лобі в нього зібралися намистини поту. Видно було, що всю свою волю і міць духу вливає він у жезл, але відчиняння тривало. Штучний додибав до нас. Гар на киця, сказав він, призупинившись перед Джеком. Когось іншого це могло б убити, але цей і так уже пахнув смертю, і, здавалося, не помічав нічого незвичного. Відчинення зненацька спинилося. Брама втратила трохи глибини, штучний нахилився і швидко підхопив сирохвістку. Гарна киця, повторив він, тоді розвернувся і пішов туди, звідки прийшов. Постав мене. верещала вона. Мені зараз звідси не можна. Він усівся трохи за межею світла від вогню і заходився її гладити. Ларі повз далі, тепер уже в рівномірному темпі. Брама знову поглибшала, у ній наче ворухнувся мацак. Відтак здалося, що від нас звідти лине щось велике і аморфне. «Щось воно не виходить, як слід!» – почув я тонесенький голосок. Пошукав джерело. З лівої бічної кишені джекового пальта стирчала голівка бубона. «Бубони, що ти тут робиш?» – запитав я. «Я мав це побачити», – сказав він. «Щоб дізнатися, чи правильно вчинів, зараз я не дуже цього впевний». Так, це був мацак, що тягнувся від далекої ближньої темної маси до брами. «Ти про що?» – запитав я. «Я ж міняйло. Подумав, вас переважають чисельною і збройною, але я хочу, щоб ваша сторона взяла гору, тому зробив єдине, що вмію!» «Що?» – спитав я, уже майже здогадавшись. Темна маса була набагато ближча, і я відчув насичений мускусний сморід рептилій. Штучний поставив сірохвістку і випростався. Він знову йшов до нас. Ларі посунувся далеко льворуч від мене. З брами виліз мацак, понишпарив довкола, знайшов праву ногу Моріса, обкрутив її затяг тіло всередину. За хвилю повернувся до Маккеба. Почулося щось ніби сьорбання. «Я влаштував так, щоб вони, покінчивши з вами, самі себе здолали», – сказав Бубон. «Як?» Мацаків було вже багато, всі вони звиваючи сунули до брами. «Минулої ночі я попролазив у будинки», – зізнався Бубон, – «і поміняв жезли». Я ніби почув химерні звуки котячого сміху. По них годі й сказати, чи вони всміхаються. Старий котяра не наказував мені принести палицю. «Капри бакулум! Хапай жезла!» Я підстрибнув, схопив його зубами і викрутив із руки Джека, на обличчя якого з'явився стопірливий вираз. Повз нас повіяв жахний вітер. Я почув, як вікарі кричить «Ні!» Текела злетіла з його плеча, б'ючи крилами. Повернувши голову, я побачив, брама зачиняється. Аж тут Ларі стрибнув на вікарія з гарчанням, що ними сам рекун пишався б. Вони перекотилися просто через графа, збивши ікону з його грудей. Тоді їх підхопив вітрові, відніс добрами, що зачинялася і крізь неї. Джил із збентеженим виглядом і далі орудувала зачиняльним джезлом, і її волосся і плащ летіли вперед. Джек опанував себе. Його рука пірнула в сумку і вигулькнула звинною пляшкою, яку він пожбурив у браму, щоб заліпити її масою плазунів. Вишкірився до мене і зауважив. «Під негоду всякий портвейн у пригоді!» Я відчув, що мене здуває. Ночовій намагався сховатися за каменем. Тут підійшов штучний, став просто нас, і тиск раптом упав. «Де граф?» – спитав він. «Невже сірохвістко послали його по нашого союзника?» «Чоловік на землі!» – відповів я. – «Забирай його!» Він пішов далі, похитуючись, але долаючи вітер. Нахилився, схопив непритомного, підняв на руки. Я глянув на браму, вона вже дещо потемніла. Розкиданий вогонь полум'янів у десятку місцинок і жеврів ще в стількох же. То тут, то там він згасав просто на моїх очах. Джил пильно дивилася на свій жезл і вираз її, свічів про розуміння. Я почув голос сірохвістській стіни. «Ну, бо забираємося звідсіля!» Бубон шмигнув назад в джекову кишеню, і ми послухалися поради. У повітрі забриніла однісінька нота, мови хтось розбив кришталевий келих. Поверхня брили знову була чиста. Вітер раптом ущухнув, голоси вже були позмовкали. Ми пішли на північ до схилу. Місяць на горі видався величезним. «Ходімо!» – поквапила Сєрохвістка, коли ми до неї наблизилися. І вона мала рацію. «На пагорбі буде небезпечно аж до світанку». Я озирнувся саме вчасно, щоб побачити, як штучний рушає вниз південним схилом з графом на руках. «Привіт, кішко!» – сказав я. «Я тебе таки пригощу!» «Привіт, собако!» – відповіла вона. «Гадаю, я тобі це дозволю!» Джек і Джилл зійшли на схил. Ми слід за ними.